Повернення, малюнок з уяви, тихі кроки на ганку, гарячий подих на холоднім склі, біла нитка світанку на чорнім нічнім полотні.